Kapittel 8 Og det skjedde ved slutten av en periode på 20 år, den perioden da Salomo hadde bygd Jehovas hus og sitt eget hus, de byene som Hiram hade gitt Salomo, dem gjenoppbygde Salomo, og han lot så Israels sønner bo der. Dessuten dro Salomo til Hamad Soba og fikk overtak over det. Så gjenoppbygde han Tadmor i Ødemarken, og alle de forrådsbyene som han hade bygd i Hamad og videre bygde han øvre Betoron og nedre Betoron, befestede byer med murer, dører og bom. Og Baalat og alle forrådsbyene som var blitt Salomos, og alle vognbyene og byene for hestfolket, og enhver ting som var atroverdig for Salomo, og som han hade hatt et sterkt ønske om å bygge i Jerusalem og i Libanon, og i hele det landet han hadde herredøm over. Og alt det folket som var igjen av hetitten og Amoritt, «Og perisittene og hevittene og jebusittene, som ikke var noen del av Israel, av deres sønner som var igjen etter dem i landet og som Israels sønner ikke hadde utryddet, fortsatte Salomo å utskrive menn til tvangsarbeid, og det utfører de den dag i dag. Men av Israels sønner gjorde Salomo ingen til slaver i forbindelse med sitt arbeid. De var nemlig krigere og førere for hans adjutanter, og førere for hans vognstyrere og for hans hestfolk. Dette var de øverste fogdene som tilhørte kong Salomo, 250 formennene for folkene. Og Salomo førte fara hos datter opp fra Davids byen til det huset som han hadde bygd for henne, for han sa, «Selv om hun er min hustru, skal hun ikke bo i huset til David, Israels konge, for de steder som Jehovas ark er kommet til, er noe hellig.» Det var den gang Salom offret brennoffret til Jehova på Jehovas alter, som han hadde bygd foran forhalen. Ja, som en daglig foretelse for å frambære offret i samsvar med Moses bud angående sabbatene og nymånene og de fastsatte høytidene tre ganger om året, ved de usyrede brøds høytid, over ukehøytiden og ved løvhyttehøytiden. Vidre satte han i samsvar med det hans far David hade foreskrevet, Prestenes avdelinger over deres tjenesteoppgaver, og levittene på deres tjenesteposter, for at de skulle lovprise å gjøre tjeneste foran prestene som en daglig foreteelse, og portvaktene i deres avdelinger for de forskjellige portene, for slik var budet fra den sanne Guds David. Og de vek ikke av fra kongens bud til prestene og levittene med hensyn til noen som helst sak, eller med hensyn til forrådene.» Hele Salomos arbeid var således forberedt fra den dagen grunnvollen ble lagt til Jehovas hus, inntil det var ferdig. Dermed var Jehovas hus fullført. Det var den gang Salomo dro til Eshon Geber og til Elot ved Havets Strand i Edomsland. Og ved sine tjenere sendte Hiram regelmessig til ham skip og tjenere som kjente havet, og de pleide å dra sammen med Salomos tjenere til Ofir, og derfra hente 450 talenter gull og føre det til Kong Salomo.